Супроводжували вже їх. Людей тут не було. Кожен ніс свій сан, свій титул. Кожен мав триматися місця, визначеного для його титулу. Професія розтягнулася безмірно. Вже голова професії пройшла половину обводу мурів, а хвістик ще губився десь у вуличках п'яченці. Тисячі простого люду, що зібрався довкола морю, на берегах Требії. Нестримною хвилею перекочувався за головою професії. Цікавість розбирала душі. Крики, лайка, зойки, прокляття, місцеміна, короткі сутички. Ніхто не хотів поступатися. Усім кортіло побачити, почути, запримітити щонайменші подробиці. За натовпами відкривалося просте поле. Зелена, тепла від сонця трава якісь ліпучі білі кам'яні лави в розкриллі довкола високого знесення з вогненно-скарлатного порфіру. Зелене поле розгороджене було білим пакіллям на якісь довгасті загони, ніби для худоби. Пакілля біліло мертво, в кістки. Воно починалося відразу за вируванням люду, притиснутого цікавістю до городських валів. Бігло через поле Губилося вдалині, аж страшно було дивитися туди. Але Євпраксія не могла відвести очей, бо вже збагнула. То було місце, куди завтра мала виносити свою ганьбу і своє нещастя. Біломармурові лави для прилатів, скарлатний парфір для Урбана і розгороджене римським звичаєм «зелене поле» для тисяч людей – аби уникнути небажаного надмірного стиску і зберегти хоч будь-який лад. Місце її останньої ганьби, найбільшого пониження і сорому. Сьогодні ставлять її поряд з папою, щоб завтра віддати наглумління жирним прилатам і тисячам байдужих людей, зібраних сюди не для милосердя, а для нової війни зібраних, щоб отримати з рук самого папи хрест і меч, а перед тим, мовби для розпалювання їхнього темного шалу, кинуто буде в жертву молоду жінку. Хлопчики співали сумно і болісно. Тоді щось проказав єпіскоп П'яченце, за ним сам папа, але і в праксі, хоч ішла відразу за ними, нічого не чула, заглиблена в свої жахи, не могла слухатися. Та й немало що, бо ж повторювано мертві молитовні формули, заложені безвиразні, пусті, як тіло без серця і без душі. Людини за такою мовою не видно. Усі ці єпископи, королі, імператори, папи, Гнітючо заднаковілі думками й мовою. Вони ховаються за готовими словами, Відгороджуються від життя щоденного, Наставляють їх на тебе, мов давно зроблені кимось щити, Зношені, обчогані, обдерті від довгого вжитку. Нічого нового не почуєш, безособовість, цілковита втрата людського лику, якісь пудала, Що були б смішні і безглузді, коли б не мали в руках Жорстокої влади. А люду низу кликотів Бився об мури, стогнав, проклинав і захоплювався. Люд прагнув урочистості, пишноти вельможності, позбавлений від народження найпростішого щастя, далекий від розкоші, хотів бодай бачити все те, наблизитися на відстань погляду, уявити себе співучасником. Чи не божевілля збирати докупи стільки люду? А чи може є в тому затаяна думка зробити простих людей співучасниками не лише отаких от пустих, але пишних урочистостей, а й злочинів? Ось завтра її честь, її ніжність, її сором кинуто буде між ті загороди на потоптання і на поганьблення, і ніхто не збагне, якого болю завдано буде їй. Сприйматиметься все, ніби Продовження нинішнього розкішного походу, Високих молитов, розлонювання дзвонів п'яченці, Радісних, а може болісних гуків люду. Стогін вирвався з грудей Євпраксі, І, мов би, прокотившись по високих мурах, Пролетівши над процесією, Відгукнувся десь далеко позаду диким зойком, розпачливим жіночим криком, в якому було найстрашніше, була смерть. Але крик той вдарив в серце саму лиш Євпраксію. Ніхто не здрихнувся. Ніщо не змінилося, процесія посувалася далі, виспівано гімни, проказувано молитви, освячувано, ощасливлювано. Йвпрасія озирнулася на графиню Матільду. Задерши голівку, наставивши на щось, видимо тільки їй свою суху мордочку, ніби принюхуючись, графиня урочисто йшла попереду важкого і незграбного вельфа. Імператриця зупинилася, підождала, поки Матільда наблизилася, прошепотіла до неї. — Ваша світлість, ваша величність, так не можна, так не можна. Але там сталося щось жахливе. Нічого не може статися, дими з найсвятішим папою, ваша величність. Прошу вас, сидіть, люди вже дивляться. Йоупраксія пішла далі, отопіло, байдуже, майже приречено, А сама була там, позаду, де вже знала, сталося справді жахливе. Не могла бачити, не могла там бути, не здогадувалася, але відчувала непомильно. Так воно і було насправді. Коли процесія майже на всю свою довжину витягнулася на мури п'яченці і, обтікаючи щербаті по чорнілі вежі, повільно посунулася вперед, споміж інших опинилися вгорі також воєвода Кирпа та барон Заубуш. Поєднані служінням імператриці, каліцтвом своїм, яке ніби відгороджувало їх від інших людей і по-своєму здружувало,